а, може, завдяки охочих до цих вправ не бракувало. І кушетка в медпунті працювала з повним навантаженням. Отож, о третій Софія без сил падала у ліжко. За чверть шоста, після дзвінка будильника, який здавався оглушливим, відкривала очі і розуміла – що не зможе підвестися навіть під загрозою смертної кари. Та, сціпивши зуби, вставала, вмивалася, і рівно о шостій піднімала загін на роботу. Будити студентів було не легше, як вкладати спати. Навіть найприхильніші часом бурчали. У вас що безсоння, Софія Андріївна? Самі ніколи не спите і нам не даєте. Хто б з них повірив, що безсонна Софія Андріївна найбільше страждала саме від недосипання? Вона б за любки спала цілу добу поспіль. Та куди подінешся? Тяжкою мукою була спека. Навіть уночі в кімнатах напружено тремтіло нерухоме, застояне на безвітрі розжарене повітря. А прийняти душ навіть вмитися по-людськи було ніде. Директор радгуспу вчасно не подбав про ремонт лазні, ба навіть про звичайний холодний душ. Вода нагрівалася б на сонці без усяких приладів. Бажання змити сіль із тіла після роботи опановувало багатьма студентами, тому їх непереборно тягнуло до басейну. Щодо цього клятого вмістилища води, Софія мала погане перечуття, тому щодня після вечері блукала довкола сама з кимось із хлопців забобонно вірячи в те, що її присутність не дозволить статися лихові. Заборонити дівчатам після виснажливого спекотного дня пірнути у водичку Софія не почувалася на силі, але постійно за ними стежила. Та біда приходить саме тоді, як щось відверне увагу Янгола-охоронця. Софія задивилася на чотирьох хлопців з будівельного загону Севастопольського приладобудівного інституту. Хизуючись справжньою чорноморською засмагою, вони йшли, ледь похитуючи плечима, отією знаменитою ходою морських вовків, наче під ногами не тверда земля, а хистка корабельна палуба. Ім лише один з них, Сергій, служив у флоті, наскільки донесли Софії з поінформованих джерел. Близьких до Севастопольців – плетухи Оксана і Руслана, які за відсутності свого кумира Ореста вирішили постріляти очима за аборигенами. І вони мали рацію. Хлопці були... Наче перемите зерно. Один в одного, Кремезні, ставні, Мускулясті та беручки до роботи. Відрізнялися вони лише кольором волосся. Сергій – білявим пшеничним чубом, Сашко – фельдшер загону, Ледь помітним черевцем І рудуватими кучерями. Максим – командир, чорним аж синім хвилястим волоссям і тонкою смужкою вусів, яка робила його схожим на грузина. Євген такою короткою стрижкою, що здавався майже лисим. Та це не заважало йому користуватися величезним успіхом у дівчат. Задивившись на севастопольських хлопців, Софія втратила з поля зору власних і обернулася до басейну лише тоді,